Третата лекция, която ще бъде цикъл от лекции Мъдрост преди Вселената За бездната не може да се каже дори, че тя е непознаваема и дори, че тя е неизречена но се налага да говорим за нея за да разберем по-добре постепенно вечността. За бездната, макар че част от нея е слязла в Бога, не може да се каже, че тя е Бог. Тя е абсолютно безименна. Безната само е откъснала от прасъчността си една частица и я е пуснала в движение, вътрешно несътворено движение. Наречено по-късно първото същество, тъй като е нямало имена, и още по-късно наречено Бог. Така и Бог по-късно е откъснал по подобие на бездната по частица, също не е сътворена и съкровенна, наречена по-късно Синът, чистото Слово и едно от другите му имена Христос. Ще имаме и гностични, някои тази година, някои гностични лекции за това изключително същество, наречено Третото същество Христос. Всяко нещо, което е откъснато с голяма любов, Говорим за абсолютно чиста Божествена любов, има способност да расте в неведомото, в безпределността. Безната изподелила е нещо от себе си с Бога и също Бог изподелил е нещо подобно от себе си с Христос. Първото същество, наречено по-късно Бог, е създадено от прасветлина, не от светлина, от прасветлина, наречена сияние. Има разлика между сияние и светлина. Светлината може да потъмнява, сиянието никога. Второто същество Луцифер е създадено от огън и светлина. От огън и светлина. Третото същество Христос е създадено от пламък и светлина. Василит, от пламък и светлина. И всички ние идваме от бездната, която никога не е била родена. Тя просто е била, няма никакво раждане там, има излизане навън, на Бог, на светове, на богове, но всичко е било там. Понеже бездната е абсолютно непознаваема, тя е създала първото същество – Бог. Същността. А същността е създала по-късно реалност. второто и третото същество. Създала е също и Богове. Създало е и Вселената. Старците са друго тайно несътворение. Те са друг въпрос, за тях друг път ще говоря. Първото същество Бог никога не е падало. При второто същество, реалността е слязла надолу и енергията се е превърнала в материя. Третото същество, скритата реалност, никога не е падало и затова е слязло да покаже, що е любов към Бога. Да покаже, Правилното отношение да покаже пътят. Що е бездната? Тя е безосновното. Това, което е без основа. То е само по себе си. Безната е това, което не се нуждае от нищо друго. Бог е явление на бездната. Преди време ви обясних, ако се спомняте, с подробности според Василит, как бездната е създала Бога. Бог е явление на бездната. Той е воля, условно казано, воля на бездната. Тази прадревна воля е породила всичко. Но тя си остава пак скрита и абсолютно непознаваема. Според Василит, който е отишъл много надалеч, дори самия Бог не знае своя происход. но друг път ще говорим за него. Тя само малко се е разгърнала бездната. Тя само малко се е разгърнала. Открехнала е Вратата. Тази безна е самопородила Бог из себе си и заявила е странно стремление според Василит, странно стремление да поражда част от самата себе си. И така тя е породила Бога. Тази бездна е излязла от себе си, навън. Много странно стремление, навън от себе си. За да може всички да се остремят навътре. И да я търсят навътре. Разбира се, преди това всички трябва да, се, да постигнат Бога. За да могат след време от вечността да тръгнат към безпределността. Преди Бога е била само древността, древността на тази бездна. Тоест, само безната. А вътре в бездната е нямало нищо. Затова е наречена великото нищо. Тук е нямало нищо. Нищо не може да откриеш. Нищо не може да различиш. по Безната е самопородила себе си в своето ограничение. Първото същество – Бога. Тя е Бог в Бога. Така част от безната е заживяла в това ново порождение. Както казах, тя е Бог в Бога. И в този смисъл Бог сам ръководи Себе си. Бог е неотделима същност от прасъщността и затова Той движи сам Себе си. Прабитието е създало вътрешно битие, а по-късно се е явило и външното битие. Друго отражение. Бог сам ръководи себе си. Ето защо. Бог е независим от време и от пространство. Той сам поддържа себе си. Бог е странно начало на тази безна. И когато е бил вътре в безната, по-скоро той е бил тъмен, което означава не тъмен в човешки смисъл, а непознаваем. Това означава тъмен. И затова се е родило, и затова той се е родил навън. По-късно той се ражда като начало от началото, може да го кажем от праначалото, за да стане по-достъпен разбира се, по-достъпен, но отново непознаваем, понеже е подобен на безната. Но все пак, по-достъпен. Затова Мохамед казва, че Бог е създал света, защото Бог е скрито съкровище. И Той искал всички да познаят това съкровище. Тоест, това съкровище искало да бъде по-познато, по-близко, по-достъпно. Самата безна. Като върховно и абсолютно начало е била скрита. В пратъмната си тайна, в пратъмната си тайна прасъщност. Тоест, в пратъмното си непознаваемо поле. И по-късно излязла от себе си. Сгъстява се и е станала условно казано второ начало. Тоест, бездната е излязла от своята мистерия и е станала тайна. Станала е Бог. Затова има три степени. Загадки, тайни и мистерии. Бог е тайна, абсолютът, бездната е мистерия. Умът е загадка. Умът се занимава с загадките. По друг начин казано. Умът се занимава с загадките, духовният човек се занимава с тайните на живота, божественият човек се занимава с мистерията на живота. Когато мистерията излязла навън в Бога, тя е допуснала дихание. Бог е почувствал това дихание, после това дихание е слязло надолу. Ние го наричаме в последствие животът. Нямало име, но в последствие по-късно ние го наричаме живота. Зависи какво влагаме в това. Но животът е нещо по-дълбоко, от живота и смъртта. Нещо друго. <към> така това дихание, което е влязло в Бога, е породило многобройните светове. И така Бог се е родил като изначално същество. Което е било преди Вселената, преди световете и преди съществата. И пак казвам, Бог е подобен на бездната, Той е подобен на нищото и затова Той също живее скрито. Той живее в своето несъществувание, казано по друг начин в своята несътвореност, защото съществувание означава сътвореност и ограничение, а Той живее в Своята Несътвореност, в Своята Плерома или Пълнота. Но Него има в Бога и Сътворена част, която Той иска да извиси до Себе Си. Той иска да издигне Сътворената част, затова има Сътворен свят, защото Той иска да го върне в Себе Си на много високо ниво. Това е негова задача, той ще го върне. След време Сатана ще стане отново Луцифер и ще засияе. Пак с част от силата на Бога и пак с само една част от силата на Бога.